Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 24 januari 2009 och klockan har passerat 14.00. Det här entimmesprogrammet kommer i repris morgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 29 januari klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström Jag tänkte börja programmet med en artikel från onsdagens brännpunkt i Svenska Dagbladet En artikel som jag fått med tillsänd från en lyssnare Det är en, mitt tycke, intressant, mycket intressant och bra artikel Och bra därför att den överensstämmer med min syn på det som jag ser som det största samhällsproblemet Artikeln har rubriken Våld mörkas och bagatelliseras Och ingressen lyder så här förfärlig statistik. De flesta grova brott har blivit 7 till tio gånger fler sedan 1950-talet. Grovt rån är 30 gånger vanligare ändå. Denna förfärliga utveckling bagatelliseras av de ansvariga. Varför har det här fått pågå så länge undrar civilingenjör Kurt Nordstedt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Han börjar med att visa på ett diagram över misshandelsanmälningarna från 1950 till idag där det framgår att de ökat från under 10 000 per år till närmare 80 000 per år. Som källor anger han den officiella årliga statistiken från Statistiska centralbyrån SCB och från Brottsförebyggande rådet BRÅ. Han skriver så här. Utvecklingen har bagatelliserats av myndigheterna och andra ansvariga instanser vanligen genom påståendet att det inte är någon fara alls Medborgarna har bara blivit mer benägna Att göra anmälningar Det här är ju någonting Vi fått höra av välavlönande Statsanställda kriminologer Som i tid och otid går ut med sin Så kallade forskning För att lura i medborgarna att de kan vara lugna Den grova brottsligheten har inte ökat Norstedt menar Att det är en medveten förvrängning Av verkligheten Och eftersom även jag upplevde 50-talet Så känns följande som han skriver Väldigt riktigt ett Sverige som betraktades som hedlighetens och säkerhetens stammort på jorden. Man låste inte dörrar och cyklar parkerades lutande mot varandra på torget. Tonårsstyckel lyftade på egen hand genom landet utan att föräldrarna ägnade en tanke åt deras säkerhet. Och jag kan redan här överlåta till lyssnare att fundera på hur Sverige har förändrats sedan 50-60-talet. Vilken är den stora skillnaden i det samfälle som fanns då och hur det ser ut idag. Vad ser vi då idag skriver han? Med ett återkommande ord, nämligen säkerhetsvakter. Däremot ser vi nära nog inga poliser. Och så är det inte bara i Stockholm. I många mindre städer är polisstationerna numera nedlagda. På en bild i artikeln ser vi en blodpöl och hur en skadad person tas om hand. Artikelförfattaren skriver så här. En ny praxis har vuxit fram. Efter de mest brutala brotten förklarar polisen och socialtjänsten att de gjort vad som kunde göras och att de därför inte kan klandras. Och jag vill här bara tillägga att jag personligen inte riktar min kritik mot de enskilda poliserna utan mot den politiskt korrekta polisledningen. Han tar också upp något jag tycker spårat ur, nämligen det här med krisgrupper. Han skriver så här... Kyrkan öppnas för minnesstund och krismöte ordnas med präster, socialassistenter och psykologer. Krisgrupperna i all ära, men gråten hade aldrig behövts om brottsbekämpningen fungerat bättre. Norsrätt tar upp tre huvudorsaker till vad han kallar den olyckliga utvecklingen i Sverige. Nämligen kriminalpolitiken, polisen och medierna. Om punkten kriminalpolitiken skriver han bland annat så här... Ökningen av brottsligheten sammanfaller med den nya kriminalpolitiken som infördes på 1960-talet av Lennart Geier. Det fanns inga brottslingar, de var bara offer för sociala missförhållanden. Och genom sociala insatser skulle straff och fängelser bli onödiga. För dem med rätt inställning till den här nya linjen öppnades som vanligt nya möjligheter till karriär- ett exempel är en överdirektör på Brå i slutet av 1980-talet- återfinner vi 2002 som president för högsta domstolen. Det är rimligt att anta att vi på många positioner har haft och har befattningshavare- som stretat emot förändringar och mörkat utvecklingen. När det gäller punkten polisen så inleder han så här. Den mest i ögonen fallande egenskapen hos den svenska polisen- är att den inte syns. Sen tar han upp några personliga observationer- angående polisens synlighet i Barcelona och andra utländska städer. Och han tar också ett exempel från Japan- som har ett extremt tätt nät av närpoliser. Och kan hänvisa till att tidningen Economist- har beskrivit det som hemligheten med Japans säkra gator. Och han noterar också att Japan halverat sin frekvens av våld- den frekvens som på 60-talet var lika låg som i Sverige. Sen behandlar han rätt utförligt situationen i New York där det införts någon slags nolltolerans mot brott. Och Han noterar att man i New York med 76 närpolisdistrikt har en extremt decentraliserad organisation där chefen för varje distrikt kan använda sina resurser efter det lokala behovet och har fullt ansvar för hur brottsnivån utvecklas. I artikeln så citerar han Stockholmspolisens talesman Claes Kassel som efter ett studiebesök i New York i början av 2000-talet berättade att han var imponerad men ansåg att närpolischeferna var utsatta för ett veritabelt skräckvälde. På genomgångarna med polisledningen fick de ofta stå skämmas. Där var den svenska traditionen att söka samförståndslösningar klart att föredra. Och här är det ju egentligen frågan om att göra sitt jobb på ett bra sätt Norstedt ställer frågan beträffande samförståndslösningar var klart att föredra för vem och jag då skulle lägga till knappast för brottsoffren och här vill jag helt instämma med honom då att jag upplever personligen att när det gäller svensk polis så är det för mycket prat och administration och för lite brottsbekämpning och inte minst då genom att synligheten på gator och torg är alldeles för liten. När det gäller punkten medierna noteras att verkligheten när det gäller brott inte kommer fram. Trots att siffrorna finns lätt tillgängliga. Istället så är det de vanliga, verklighetsfrämmande synpunkterna som man får höra. År 2003 rapporterade Interpol att den svenska våldsbenägenheten det bland de högsta i Europa, men det rapporteras aldrig i svenska medier. Hon han avslutar så här. Slutligen, varför har den här utvecklingen fått pågå så länge? Olle Westberg konstaterade 2003 att om vi bekämpat brott lika effektivt som New York skulle vi haft 50 000 färre offer för våld varje år. Och 100 000 inbrott skulle aldrig ha begåtts. Särintressen har under decennier kunnat utvidga och konsolidera sina revir. Ja, en kommentar från min sida att när det gäller medierna så vill jag trots allt inte hålla med helt. För jag tycker nog att det numera rapporteras väl så ofta om våldsbrott. Och det framgår av medierapporteringen tycker jag att det skett en väldig ökning av grova våldsbrott. Och inte minst i lokal- och gratistidningarna där man hittar otaliga rapporter om det här. Däremot kan jag hålla med om att när kriminologer, så kallade brottsexperter, uttalar sig då ska verkligheten alltid förskönas och brottsligheten tonas ned. Och på det här har jag tänkt att vi ska lyssna på en låt från någonting som heter Crazy Hits. Och det är en melodi då som heter Jag är inte sjuk, jag är bara svensk. Och det är med ett röste bäre. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu blir det ett inslag om EU. För någonting sen så hade vi lite kort om Sverigedemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet. Sven-Olof Sällström på partiets hemsida wwwsven publicerades för två veckor sedan en längre intervju med honom. Jag tänkte nu ta och läsa den. Det står så här: Sven-Olof Sällström från Östersund är Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet. Nedan följer en intervju med honom. Hej, grattis till första platsen på valsedeln. Hur känns det? Jag är naturligtvis både tacksam och stolt över att jag tilldelats denna ära och detta förtroende. Vem är du tänker nog en del. Vill du beskriva dig? Mitt namn är Sven-Olof Sällström, nybliven 40-åring, hemmahörande i Östersund. Jag är idag ensamstående, småbarnsförälder varannan vecka. Jag är född och uppvuxen i Ånge, Medelpad. Vid 19 års ålder flyttade jag till Östersund i samband med min militärtjänst. Jag har också hunnit med ett tiotal år i Stockholm och mellan Sverige innan jag 2005 flyttade åter till Jämtland. Min yrkesbakgrund oerhört skiftande. Jag började redan som 13 trettonåring med jordgubbslockning och skogsbrandsättning om somrarna. Direkt efter gymnasiet hann jag med nästan ett år på ett verkstadsföretag utanför Ånge innan jag fullgjorde min 15 månaders militärtjänstgöring på numera nedlagda I5 i Östersund. Där blev jag kvar i nästan sex år, de sista fyra åren som yrkesofficer. Jag har även hunnit med att som företagare driva egna ICA-butiker under sju år och numera arbetar jag som butikschef inom en rikstäckande detaljhandelskedja. I samband med valet 2006 röstade jag för första gången på Sverigedemokraterna. Jag kände mig året innan politiskt vilsen och kunde inte hos något av de etablerade partierna Hitta svaren på alla frågor som jag ställde om framtiden. Frågor om det Sverige som sakta förändrades, bytte skepnad och utvecklades i rakt motsatt riktning mot en övertygelse jag kände var den rätta vägen. En god vän föreslog då att jag skulle kolla in vad SD hade att erbjuda. Jag måste erkänna att jag till en början var oerhört skeptisk. Jag hade helt enkelt gått på den samlade mediebild som framställde partiet som extremt och farligt. Men det tog inte lång tid innan jag insåg att den bilden var oerhört missvisande. Jag intar numera en väldigt skeptisk hållning till svensk journalistik. Som jag, alltså i fallet SD, gravt missledde svenska folket. Av okunskap eller medvetet. I oktober... 2006, alltså efter valet 2006 gick jag med som medlem i partiet för första gången. Fem månader senare var jag med och startade upp det nya partidistriktet Jämtland-Härjedalen och därefter har det gått oerhört fort. Redan vid riksårsmötet i Karlstad 2008 blev jag invald som suppliant i partistyrelsen. Jag förgerades även äran att vara mötesordförande vid riksårsmötet. Och nyttligare sju månader senare så har jag alltså utsätts till att toppa partiets lista vid Europaparlamentsvalet 2009. Hur kunde det nog gå så snabbt? Delvis har jag naturligtvis haft en del tur på vägen. Men jag tror också att man genom partiet uppskattat min rättframhet och min orädsla att ta med an nya spännande utmaningar. Jag ser inte problemet bara utmaningen. Vad har du för politisk bakgrund? I mitten på 80-talet var jag under en kort tid lokal ordförande för Centens ungdomsförbund. Min politiska hemvist har alltid varit bojlig även om jag på senare tid svängt lite till vänster. Jag var även efter valet en kortare tid medlem i Folkpartiet. Ett medlemskap jag idag skäms över. Vad fick dig till att bli politiskt aktiv i SD? I samband med valet 2006 kunde jag konstatera att Sverigedemokraterna inte hade någon lista vare sig i valet i kommunfullmäktige Östersund eller till egentligen läns landsting. Hade partiet fått mandat i Östersund skulle den stolen inte kunna besättas. Dessutom blev jag under sommaren 2006 pappa för första gången. Jag insåg att om min son skulle få en bra uppväxt i ett tryggt och säkert Sverige så var jag tvungen att sticka ut hakan, att våga stå upp för det Sverige jag trodde på, det Sverige jag älskade. Hur ser din framtida satsning ut inför EP-valet? Jag kommer att ge valrörelsen all min tid och kraft från och med valupptakten i månadsskiftet april maj 2009. Fram till dess sköt jag valarbetet parallellt med ett yrkesliv på all tillgänglig ledig tid. Vilka frågor är dina hjärtefrågor? Det är kampen mot EU och det superstatsbygge som växer fram i Europa. Ett superstatsbygge som kännetecknas av bristen på demokrati, som sker utan folklig förankring och med liten eller ingen respekt för grundlagar och det parlamentariska systemet. Jag har kraftigt för ett utrede ur Dagens Union, men samtidigt för ett starkt samarbete mellan fria, självständiga, demokratiska europeiska nationer. I motståndet till EU är motståndet mot Lissabonfördraget, EUs nya grundlag, centralt. Och fördraget innebär ett maktöverlämnande från riksdagen till EU. Jag är också starkt försvarar av den svenska modellen. Lönebildningen, avtal och förhållandena på den svenska arbetsmarknaden har på ett utmärkt sätt skötts av arbetsmarknadens parter. Det har inneburit en stabil arbetsmarknad med rättvisa och jämförbara villkor som på alla sätt har varit i gang för Sverige, svenska företag och svenska löntagare. Detta vill nu EU stå sönder. Det var alltså inte intervjun med vår toppkandidat i Europaparlamentsvalet. Jag har inte sådär väldigt mycket att tillägga utöver att jag personligen föredrar att använda ordet monsterstat istället för superstat som kanske i många sådran öron har, kan låta något positivt. Vi ska inte glömma att vi närtid har haft en europeisk monsterstat, nämligen Sovjetunionen med sina östeuropeiska lydstater. Utan annan jämförelse så är det i alla fall tankeväckande. Liket mellan dessa båda unioner är att en liten del av befolkningen parasiterar på de övrigas arbete. För det just del är det ju EU EU-byråkratin med alla sina högavlönade politiker och tjänstemän. Svensson nämner också att han är kraftigt för ett utträde ur dagens union men samtidigt för ett starkt samarbete mellan Europas stater. Och bisatsen tycker jag är mycket betydelsefull i sammanhanget. Själv så tycker jag att det är viktigt att vi betonar att vi anser att samarbete utan union är bättre för Sverige. Det finns ju en risk att vårt utredningskrav vantolkas av EU-vännerna till ett tecken på att Sverigedemokraterna vill isolera Sverige från omvärlden. Därför måste vi betona just detta, att vi får ett samarbete i Europa mellan självständiga stater. Och Innan vi lämnar europa vill jag citera lite ur en artikel som täckte en hel sida på det en debatt från i måndags- som har rubriken Två av tre svenskar ovetande om Europaval. Det står så här bland annat. I år ska vi utse Sveriges representant till Europaparlamentet. Det är ett val som inte ens var tredje svensk känner till. Detta visar siffror från en ny eurobarometerundersökning. I året 2009 är det år då Sverige blir ordförande land- –och ska leda EU-samarbetet. Året och en EU-kommission ska utses. Året och EU ska vara med och forma framtidens globala klimatavtal i Köpenhamn. Det visar att det nu är hög tid att tillsammans agera– –för att fler ska rösta i Europavalet den 7 juni 2009. I förra valet i Europaparlamentet 2004 röstade 38 procent av de svenska väljarna. Det är lägre än genomsnittet i Europa på 46 och det betyder betydligt lägre än valdeltagande i de svenska riksdagsvalen som de senaste åren legat på drygt 80%. Bland yngre väljare mellan 18-25 röstade bara drygt var fjärde person i förra valet till Europaparlamentet. Vi är många som uppenbarligen har misslyckats med att göra EU relevant för hela befolkningen och förklara att EU spelar roll, inte minst i unga människors vardag och framtid. Det står också så här. Det är tydligt att klimatfrågan är prioriterad av väljarna i Sverige. Av de personer från eu 27 länder som svarat i eurobarometern finns det inga som prioriterar frågan om klimatförändringar så högt som svenskarna. Det är också den fråga följt av arbetslöshet och ekonomisk tillväxt som flest vill att valrörelsen inför Europavalet ska handla om. Det finns en liten bakgrundsruta här också som jag kan ta Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet utses vart femte år genom allmänna och direkta val i EUs medlemsländer. I Sverige kommer 18 svenska ledamöter att utses och det nya parlamentet kommer att ha totalt 736 ledamöter. Europaparlamentet deltar i EUs beslutsprocess. I många frågor fattar parlamentet beslut tillsammans med ministerrådet och kan därmed stoppa ett beslut om de inte kommer överens. Det gäller exempelvis miljöregler, livsmedelsfrågor och regler om den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital inom EU. Och därmed så lämnar vi EU och vi tar en melodi med Wilmer X. En melodi som heter Bakom år 2000 och det är en modern låt i min värld. Den är från 1989. Det här är Radio SD. Nu tänkte jag att vi skulle uppdatera oss inom den svenska politiken. och Det gör vi genom att läsa partiledare Jimmy Åkessons veckobrev för vecka två och tre. Jag kan börja med att konstatera att antalet prenumeranter på veckobreven nu är uppe i 7066. Så här skriver Åkesson om ingen sakredius hos KD. Det vi alla anade bekräftades i samband med att kristdemokraterna i veckan tog sin EU-lista. Lennart Sakedius får inte plats trots hans popularitet i provvalet. Partiledare Hägglund tycker att han skadar partiet. På ett sätt förstår jag hur de tänker. Sakedius är ingen okontroversiell figur i ett parti som gör sitt yttersta för att slippa bort alla kanter i förhoppning om att bli ännu ett oförärligt allmänborgerligt alternativ. Med sin syn på familjepolitik, EU och en havererad invandringspolitik har Zakredius stuckt ut hakan och skaffat sig en tämligen stor supporterskara. Han har på så vis blivit ett hot mot den urvattningsprocess som kodeledningen nu verkar vilja driva till sin spets. Samtidigt förstår de inte alls. I senaste EU-valet fick Zakredius nära 30 000 personkryss och det är knappast ett obetydligt antal i det sammanhanget. Särskilt inte för ett parti som onekligen är behov av varje röst för att hålla sig kvar- av skäl borde man ha gett honom en plats bland de 55. Jag förstår förstås ingen anledning att gråta över detta. Snarare vill jag uppmana er nästan 30 000 länarkyssare att ta en närmare titt på Sverigedemokraternas EU-kandidater. Säkert finns där en och annan som faller i smaken. Det är jag säker på. Åkesson skriver också om arg litorin. En av de mer omtalade politiska händelserna de senaste dagarna är förstås arbetsmarknadsministers starka reaktion under riksdagsdebatt med socialdemokraternas Luciano Astudillo. Efter ett personligt påhopp blev Sven Otto Lutterin så förbaskad att han samlade ihop sina papper och lämnade plenarsalen i vredesmod. Högst förståeligt enligt min uppfattning. En och annans läng, även mot det privata, får man nog räkna med om man är politiker. På gott och ont. Det är dock en avsevärd skillnad på vad som skrivs i en blogg eller andra mer informella sammanhang och på vad som sägs i riksdagens talarstol i en debatt som rör statsråds tjänstutövning. där ska man slippa personliga påhopp och slag under bältet. Astudelius agerande var valpigt och direkt ovärdigt. Talmannen borde ha agerat med större kraft, skriver Åkesson. Han tar också upp ämnet partiledardebatt i riksdagen har det också hunnits med ännu en partiledardebatt. Naturligtvis stod kriget i Gaza högt på dagordningen- vilket i sig kanske var något oväntat med tanke på lite utrymme- utrikespolitiken normalt har i svensk debatt. Ett annat huvudämne var förstås den rödgröna kartellens förhållande till kommunismen. Helt klart mindre oväntat men samtidigt högsta grad motiverat. Det är knappast okontroversiellt att vi numera- har en statsrådsaspirant med goda chanser till ett eget departement som alldeles nyligen ägnats åt att hylla Fidel Castros kommunistiska styre på Kuba och som först under galgen slutade kalla sig just kommunist. Vänsterkartellen gör förstås sitt bästa för att flytta fokus till sakpolitiken. Vad ska de annars göra? Alla förstår att såväl Mona Salin som Peter Eriksson håller med bojligheten när det gäller tveksamheterna kring vänstern och Oli. Det vill egentligen slippa honom och det tunga bagage han släpar med sig. Jag berörde för några veckor sedan det faktum att Peter Eriksson är oroad över Vänsterpartiets utveckling under Lars Olöfs partiledarskap. Och Mona Sahlin kunde knappast ha varit tydligare i sitt avståndstagande när hon under hösten närmade sig Miljöpartiet och samtidigt höll Vänstern utanför. Är det inte lika bra att erkänna det och samtidigt förklara att det saknar betydelse när regeringsmakten hägrar? Att alla principer och vackra ord om demokrati är mindre viktiga i sammanhanget. Det vore mer ärligt mot väljarna än att låtsas som att problemet inte existerar. Åkesson tar också upp lagrådsremiss om strandskyddet. Miljöminister Karlgren har hållit pressträff om reformeringen av strandskyddet och regeringsförslag har skickats på lagrådsremiss. I korthet går förslaget ut på att strandskyddet ska vara differensierat. –så att områden med mycket obebyggd strand ska få större exploateringsmöjligheter. Landsbygdsutveckling är ett nyckelord i sammanhanget. Nya regler är välkomna. Det är mycket riktigt så, som miljöministern påpekar, att dagens system andas godtycke och inkonsekvens. Det finns dessutom kommuner i vårt land vars främsta och kanske enda konkurrensfördel är kust- och strandområden. I övertygelsen om att det finns ett stort värde i att hela Sverige får leva– är det en viss ramar rätt att låta dessa kommuner använda sig av denna fördel i högre grad än idag? Å andra sidan, nej jag är ingen alarmist i klimatfrågan men jag kan ändå tycka att det är en aning anmärkningsvärt att det under en halvtimmes pressträff om nya delvis mer liberala regler för strandnära bebyggelse inte nämns ett enda ord om förstås, förestående problem med höjda havsnivåer. Hur står sig förslaget i förhållande till exempelvis den annars så citerade klimat- och sårbarhetsutredningen? Åkesson tar också upp totalförbud mot transfetter? Runt om i landet har svensk politiker drivit kravet på begränsning av transfetter i den mat som serveras bland annat i skolor och på äldreboenden. Det främsta skälet är förstås det samband som påvisas mellan transfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Även vissa cancerformer nämns i diskussionen. Danmark, där transfett får utgöra maximal 2% av fettmängden i ett livsmedel och där livsmedel som innehåller transfett måste märkas har framhållits som förebild. Men vidare gehör för våra förslag har vi inte fått. Nu förestår dock en ny forskarrapport som beställs av Europaparlamentets miljöutskott att transfetter ska totalförbjudas inom EU. Personligen kan jag inte svara på om ett totalförbud är realistiskt. Transfetter finns naturligt i exempelvis kött och mejeriprodukter, vilket kan vara svårt att komma åt. En anpassning till danska regler vore dock på sin plats, som vi som många andra avseenden skriver även. Åkesson. Och han avslutar här med rubriken att värva en ung svensk. Ungdomsbundet har precis startat en kampanj med namnet värva en ung svensk. Syftet är att öka antalet medlemmar. Genom att värva ungdomar främst på nätet. De har som målsättning att nå tusen ungdomsmedlemmar till och med 25 år. Vilket är ett kriterium för att söka statsbidrag. Från min egen tid som ordförande i ungdomsförbundet vet jag att potentialen bland svenska ungdomar är stor. Och jag önskar SDU all framgång. För att dra mitt eget strå till stacken uppmanar jag därför mina yngre prenumeranter att gå med i SDU. Medlemskapet är gratis och kan tecknas genom att klicka på en bild. Gå in på hemsidan och veckobrevet. Sen nämner också Jimmy Åkesson följande han skriver så här. Kan också passa på att uppmärksamma de läsare som bor i Stockholmsrådet på att SDU anordnar ett torgmöte på Norrmalmstorg nu på söndag den 25 januari klockan 13. Det är alltså söndag 25 januari klockan 13 på Norrmalmstorg och anordna SDU ett möte och låt oss då hoppas på bättre väder än vi har sett idag Ja, det var större delen av Åkesons veckobrev för vecka två och vecka tre och då är det dags för ytterligare en melodi tycker jag och då har jag valt någonting som heter Kolarkojan och gruppen som spelar heter The Gunslingers Ja, ni lyssnar till Radio SD som inbiten filatelist så tänkte jag passa på att ha ett litet frimärksinslag här i programmet. De senaste årens frimärksutgivning har ju bitvis präglats av förfärliga motiv och utförande. Men det gäller inte de två frimärken i valören 2 och 20 som utgavs den 8 oktober 1988. Jag tycker verkligen att det är konstverk i miniatyr. Jag ska läsa ur postens frimärksavdelningsbulletin. Där står följande... En mörkrets och hemlöshetens sångare. I mellersta Sverige ligger Finmarken. Under 1500-talet koloniserades dessa vidsträckta obebodda skogar av invandrare från Finland, därav namnet. Under 1800 talet lidade sig många som kolare i de djupa skogarna. I dessa Sveriges allra fattigaste delar, i dalasokten Granjärde, föddes för hundra år sedan Dan Andersson. Han kommer att bli en av Sveriges folkkäraste diktare. Don Andersson hörde hemma bland de människor som levde i stor fattigdom Han var djupt förtrogen med hårt kroppsarbete och kunde därför med inlevelse ge röst åt de förtryckta och förtrampade Don Andersson var en sökare, bevandrad i Bibeln och indisk filosofi Hans dikter har sina rötter bland de fattiga människorna i Finmarken, Men ger samtidigt uttryck för en längtan till något bortom livet själv vill han helst kallas en mörkrets och hemlöshetens sångare. Och den textraden den står också på det frimärke som visar de djupa skogar som var hans hem och som inspirerat honom till så många dikter. Porträttet på det andra frimärket är ritat efter ett fotografi som togs när de var 28 år. I bakgrunden syns ett manuskript av hans hand och en kolmila, något som han ofta bestrev i sin diktning. Jag har tittat i NE och har läst följande om Dan Andersson. Hemmet var fattigt och han fick tidigt börja arbeta i skogen, ofta som kolare. Hans frigörelseförsök och oförmåga att dela faderns gudstro gjorde uppväxtåren svårare. Svåra. Han hade en social medkänsla och skrev om fattiga finnmaktmänniskors kamp för att överleva. Hans två första böcker var kolarhistorier från 1914- och kolvaktarens viser från 1915 1917 gav sticksamlingen svarta ballader ut många av dikterna speglade hans religiösa sökande till exempel omkring tiggaren från Låsa Don Andersson dog genom en orgsändelse i Stockholm 1920 endast 32 år gammal han blev cyanvete förgiftat på sitt oväldrade hotellrum och användes användes på den tiden i boningshus för att ta kol på ohyra och det blev alltså Don Anderssons öde Han blev mycket uppmärksammad efter sin död, död Och finns, fick med den sitt genombrott Många dikter har tomsatts Och blivit spridda genom sin sångbarhet Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna till en av dessa Jag har valt Gunde Johanssons togsättning Av Omkring tiggaren från Losa I arrangemang av Björn Ulveus Och Benny Andersson, mer kända från ABBA Och här kommer Nani Singers Ja, det här är Radio SD. Jag har fått ett brev från några som kallar sig förväntansfulla botkyrkabor. Och brevet behandlar vad man kallar ockupationen av botkyrka. Man bifogar en kopia av en artikel i lokaltidningen Södra sidan. Rubriken Så vill Moderaterna ha det i botkyrka. Ta bara ett litet avsnitt ur artikeln, för som vanligt vågar man inte ta tag i de verkliga problemen, nämligen massinvandringen. Det står så här Vårdcentralen i Fittja blev ett hett diskussionsämne Det finns inga bra läkare där Vissa förstår inte ens svenska, tyckte någon i publiken Moderatsvaret blev Det fina med vår politik är att man kan välja vilken vårdcentral man vill Ta bussen till Älvsjö eller Skärholmen Det vårdcentraler som inte håller måttet kommer att försvinna Det är som vilken butik som helst Ja, ja. För min del så trodde jag att finessen med vårdcentralerna är att det ska vara lokal förankring Och att dessutom jämställa med vilken butik som helst Det tycker jag nog att närmast är betraktat som ett bottennapp. Men till brevet då. Man har tydligen fått fram en förteckning över köpar och bostäder. Och sen har man klassfotografier av Botkyrkas elever och drar slutsatsen att Botkyrka är utsatt för en pågående... Och allt mer ökad vad man kallar ockupation. Samtidigt är det tydligt att svenskar flyttar från kommunen. Ja, det här är ju ett exempel på integrationspolitikens misslyckande. Men det finns en möjlighet att visa politikerna i vad man tycker. Och det gör man enklast genom att fortsättningsvis rösta på Sverigedemokraterna. Någon tröst i bedrövelsen vill jag komma med och det är att vi äntligen har fått en aktiv kommunförening i Botkyrka och vi kommer få en mycket stark kommunvalsedel vid nästa val. Jag kan också nämna att Botkyrka förra året blev den kommun i länet där det delades flest flygblad och tidningar. Med 17 500 så var det fler än Stockholms stads 15 000 och Huddinges 9 000. Jag kan också nämna att det ser som om en kommunförening inom kort kommer att bildas i Sundbyberg och att aktiviteterna där kommer igång under året. Ja, det var allt för idag. Jag tänkte åter avsluta med några melodier från cd-skivan Svensk folkmusik. Och vi börjar, tror jag, där vi slutade förra gången. Tack ska ni ha för idag och på återhörande!